Al passadís i distribuïdor i també a la sala de l'Escó hi trobaràs diversos paisatges del segle XIX i principis del XX, en general de la zona de la Garrotxa. En aquests quadres hi ha introduït cinc dibuixos d'arbres de la Garrotxa que han estat tocats per llamps. Un d'ells és el roure de la Clota, un roure martinenc enorme que es troba al bosc, a prop del molí d'en Murris, a les planes d'Hostoles. La ferida del llamp està cicatritzada i l'arbre segueix en bon estat de salut. A un dels roures de la font de l'Àliga també li va caure un llamp i li va provocar el trencament d'una branca molt grossa. Encara una altre roure del mateix municipi, al costat del mas de Can Costa, té la capçada partida per un llamp. El cirerè de la Xuriguera, en canvi, no sembla haver aguantat també les conseqüències d'un llamp, ja que va quedar totalment malgirbat. A Albanyà, entre el Pla de la Creu i Lliurona, hi ha una altra roure que un llamp sembla haver obert i buidat per dins. Sembla un portal a una terra fantàstica o potser encara guarda una pedra de llama dins del cos. Si els roures a la garrotxa tendeixen a rebre l'impacte dels llams, és, entre d'altres coses, perquè sobresurten notablement d'entre altres arbres, però també passa que són prou forts per sobreviure'ls i mostrar-nos en el rastre. Un llam, buscant el recorregut més curt cap a terra, triarà fàcilment l'arbre més alt. Científics estan estudiant com l'arbre conegut com Eboe, Choiba o Abatonka pot haver evolucionat per atraure atraure'ls llamps, sobreviure'ls i reduir la competència ambiental. I és que els arbres altres espècies del seu entorn, així com les plantes trepadores parasitàries que pengen de les seves branques, no poden aguantar-ne l'envestida com ho fan ells. A cada llamp que reben, i en reben forces, es desprenen una mica més de la competència del seu entorn. Un dels paisatges d'aquests quadres, damunt del Mar de la Porta i a tocar de la finestra, mostra la vall de Sadernes, amb l'església de Santa Cecília al mig. És en aquesta vall, entre les seves coves, que hi ha alguns jaciments arqueològics rellevants, com la cova del Bisbe o la cova 120. Una d'elles, la cova dels Armitons, la va explorar per primer cop entre el 1933 i el 1934 el doctor Joaquim Danés. Això és el mateix any que afirmava l'article que has vist al Saló Familiar, en el que anomena les destrals neolítiques del Museu d'Olot i de la seva col·lecció. No sembla, però, que cap d'elles l'hagués trobat aquesta cova, o almenys no queda clar. Tot i això, la majoria de les pedres de llamp es trobaven per a llaurar els camps i la gent se les guardava en èpoques en què l'arqueologia no era encara ni tan sols una disciplina científica reconeguda, on no hi havia cap mena de regulació sobre què fer amb els vestigis del passat. En part per això, costa tant saber-ne la procedència de cadascuna d'elles. Pots anar a la sala de l'Escó i posar la pista número 7.